Ondarribiko udalen ordezkaritza duten alderti politiko guztiek aereportuari buruzko adierazpen instituzionala onartu dute, bertan pista luzatzearen kontra asaltzen dira, eta gaien ardura duten erakundei, hiriaren garapena ingurumenaren errespetua eta segurtasuna kontuan izateko eskatu diete. Jo minse gartzasu, hondarribiko ausapesa. Ko kezka ze ikusten dugu hori ze hitza, Hori eh? da erabilli dugun hitza ta egonezinare sortaratzen digu. Uztail bukarazki ostik agertu diren albisteek, ba eta batez ere labide Batzotan agertu direnek, ba kezka hori areagotu egin dute, baina dute maila batian esan dezagun. Berez, eh, Madriletik aeroportuak jarraituko balin bazuen, eh, 2017garren urtearen bukararako ziurtagiri bat, eh, lortu behartzuten. Ordan hartu dituzte zenbait erabaki. Hori, arrazoitzaten eh, arrazoitzatzen manda adierazi digute salbuespenegoera, orain arteko salbuespenegorak ez dula balijo. Eta horrek Noski egoera berriaren aurrean hainbat galdera jarri bizki mai gu maii gainean nez. Guk Hondarriigu damodura eskatzen duguna da gure hotza kondoan harttze. Horragetik Sutape ministerioari ondarribiaren interesak kontuan hartzeko eskatzen diote. Euskal administrazioarekin batera irtenbide tekniko egokina aztertzea eskatuz.